وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وaba'una انا لمخرجون ن وكسمه tutapokuwa تطقوا sisi na baba زتو hivyo kweli tutakuja tolewa laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu in hadha illa astatirul awwalin aya haya, haya tuliahidiwa sisi na baba zetu zamani haya kuwa haya ila ni hadithi za uongo za watu wakale kale ulthiru fil ard fandhuru kayfa kana sema nendeni katika ardhi natazameni ulikwaje mwisho wao sifu wala tahzana alayhim wala takun fi daytin mimma wala usiwahuzunike wala usiwe katika dhiki kwa sababu ya hila zao wanazoziifanya waya quluna mata hadha alwa'du in kuntum sadikin. Na wanasema, ahadi hii itatokea lini ikiwa mnasema kweli ul'a an yakuna radf lakum ba'd alladhi tastajilun sema Asa, ni karibu kukufikieni sehemu ya yale ninayoyahimiza. Wa inna rabbaka ladhu fadhlan 'alan nas walakinna aktharahum la yashkurun. Na hakika Mola wako mlezi ni mwenye fadhila kwa watu, lakini wengi wao hawashukuru. Wa inna rabbaka la ma tukinn sudurhum wa ma yu'linun. Hakika Mola wako mlezi anayajua yanayoficha vifua vyao na wanayoyatangaza. Wama min ra'ibatin fi <tik> s-samai wal-ardi illa fi kitabim na Hakuna siri katika mbingu na ardhi ila imo katika kitabu kinachobainisha. bainisha Inna hadhal Qur'ana yaqussu ala bani Israila akthara alladheehum feehi yakhtalifoon Hakika Qur'ani hii inawasimulia wana wa Israili mengi wanaokhitaliana nayo وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ نعم حقيقة ني وونغوفو نレحマ kwa waumini إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ حقيقة مولاكو مレزي ataahukumu kwa hukumu yake naaye ni fa tawakkal ala allahi innaka ala alhaqqi almubin basi mtegemee mwenyezi Mungu hakika wewe uko juu ya haki iliyowazi innaka la tusmi'u almawta wala tami'u humma du'aa itha wallaw mudbirin kwa hakika wewe huwezi kuwafanya maiti wasikie wala kuwafanya viziwi wasikie wito kia ukaa kwenda zao wama antabi hadil umy an dalalatihim in tusmiu illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun wala huwezi kuongoa vipofu waache upotovu wao Huwezi kuwafanya wasikie isipokuwa wenye kuziamini ishara zetu na hao ndio watifu wa iza waqa alqaulu alayhim akhrajna lahum dabbatan min alardi tukallimuhum annan nas kanu biayatina la yuqinuun naitapoangukia kauli juu yao tutawatolea mnyama katika ardhi atakayesemeza ya kuwa watu walikuwa hawana na yakini na ishara zetu Allah Allahu, Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah Wakasema makafiri kwa kukanya kufufuliwa hivyo siisi tukisha tukishakuwa mchanga na kishaoza mili yetu na baba zetu waliotangulia ndio tutarejeshwa tutolewe hapo tuwe wahai Muhammad ametuahidi kuotafufuliwa kama mitume waliyotangulia wao baba zetu Ingelikuwa hayo ni kweli basi kusha kuwa haya si chochote ila ni uongo tu wa watu wa kale ewe mtume waambie tembeni duniani na mtazame mabaki ayo ya yapata nayo na ni adhabu ya Mwenyezi Mungu huenda labda kaya haya na kaya wa adhabu ya akhera Ewe mtume usiwahuzuniki makafiri sio kufuata kwani kwa hakika wajibu wako ni kufikisha ujumbe tu wala usiwana dhiki kifua ni mwako kwa sababu ya hila zao na vitimbi vyao kwani hakika Mwenyezi Mungu atakupa ushindi juu yao na makafiri wanafanya ukomo wa juhudi yao kukanusha na wanahimiza adhabu kwa kusema lini basi itakuwa hiyo adhabu ambayo umetishia kuwa itakuja ikiwa nyinyi mnasema kweli kwa adhabu itawashukia wanaokanusha ewe mtume sema uende tukukuteni na nikukaribieni baadhi ya adhabu mnayohimiza na hakika Mwenyezi Mungu mula wa ewe mtume ni mwenye rehma na isani kwa watu wote Na katika rehma zake ni kuakhirisha hiwa adhabu kwa hao wanaokadhibisha lakini watu wengi hawaelewi fadhila za Mwenyezi Mungu wana hawa hawamshukuru Ewe mtume hakika Mwenyezi Mungu Mola wako mlezi hapana shakka najua kila unaloficha na ikiwa maneno au vitendo viovu na yatakuja walipa kwayo na hapana kilichofichikana cha aibu kiwe kidogo vipi au duni mbinguni au katika ardhi La Mwenyezi Mungu anakijua nami kidibiti katika kitabu cha hakiki yako kwake Hakika kitabu hiki ki kilicho teremshwa Muhammadi kinawawekea wazi wana wa Israeli ukweli wao katika Taurati katika mambo ya itikadi na hukumu na hadithi na kinawarudisha kwenye kweli katika mambo walifutelfiana kwayo hakika kitabu hiki ni uongofu wa koko wa watu usipotee na ni rehma ya kuwakinga na adhabu wote wenye kuamini Ewe mtume hakika mola wako mlezi atowapa watu wote siku ya kiyama kwa adili wake na ndiye mwenye nguvu za kushinda basi hapana wa kuipinga hukumu yake yeye ni mjuzi wa kila kitu basi mbele yake kweli haiwezi kuchanganyika na uongo basi ewe mtume mtegemeze mambo yako Mwenyezi Mungu na shikilia uto wako kwa kuamini kuwa utashinda tu kwa sababu wewe ukojuia juu ya haki na mapuze, ya makafiri kukupuuza wewe kudhuru kitu. Ewe mtume hakika wewe huwezi kuongoa hao kwani hao ni kama maiti kukutambua kitu. Na kama viziwi kwa kutosikia. Basi hao hawako tayari kusikia uto wako kwa vile walivyoshikilia kukupuuza. Na wala huwezi kuongoa wa kwenye haki wale ambao wavufa kuona kwao na kutambua kwao na wewezi kumfanya sikie ila mwenye kukubali kuziamini razetu, zetu hao ndio wanya kutii na wanya na itapokaribia kutimia ahadi ya Mwenyezi Mungu kuleta saa ya kiyama na mshia makafiri adhabu Mwenyezi Mungu atawatolea watu mnyama kwenye ardhi atakayewaambia miongoni mwatawayasema ataka hakika makafiri walikuwa hawaiamini miujiza yetu yote na pia siku ya mwisho nahayo waliokuwa kia kanusha sasa ya kuwa na hichi basi cha hiyo saa neno fuatia hii ndiyo tafsiri ya aya hii kwa dhahiri ya matamko yake nazipo tafsiri mbili nyinginezo ambazo hii ya aya zinazoweza zoweza kuwa kwanza ni kuwa makusudio ya daba ni yeyote aenda dibu katika watu au wengineo na hapa inachukuliwa kuwa ni watu watakao kuja kabla ya kiyama na maana yake ni kuwa rimkia kauli juu na adhabu ikathibiti watakuja makundi ya waumini wakiwaidia wakienea kote kote wakizitikisa nguzo za ukafiri tafsiri ya pilini neno hilo daba makusudio yake ni watu waovu ambao kwa ujinga ni kama wanyama kama Yusema aras asfahan katika mukararati yake na maana yake ni kuwa ikikaribia siku ya kiyama wovu na ofisa ali utazidi na kiyama wanachukikanusha makafiri ndio kitakuja na hiyo kauli itakuwa nayo ni kauli ya kutamkwa kwa mdomo lakini kwa hali yenyewe itakuwa hivyo ni kama hivyo semwa kama maoni tangulia.